Турист в Києві попросив перехожого розказати історію пам'ятника Богдану Хмельницькому. Історія така! Розігнав Богдан польських шляхтичів і вернувся з перемогою в місто. Виїхав на коні на пагор, а навколо тисячі людей. Витягнув поперед себе булаву і сказав – «Здоровенькі були громадяни-українці!» А у відповідь – «Здраствуйте, товариш Богдан!» Тут він і закам'янів.